Неодавна Федералният резерв, който работи като Централна банка на Съединените щати, повиши отново лихвените проценти. Един от ефектите – доларът расте, а еврото върви надолу. Преди да попитам Констанца Рангелова от Центъра за изследване на демокрацията, дали Федералният резерв на Съединените щати с действията си влушава трудностите в Европа, нека да чуем репортажа на кореспондентката ни Елена Цанева от Чикаго. Агресивното повишение е опит да бъдат укрутени високите цени на всичко, от храни до дрехи. Аргументите на економистите остават същите, както и преди. Тези действия са необходими за овладяване на инфлацията, достигнала своя 40-годишен връх. Повишението на ликвите е вреда обаче на всички видове инвестиции. Целта е вземането на заеми да стане по-скъпо и да ограничи разходите, което би охладило инфлацията. Но економиката на Съединените щати вече се забавя и на Уолстрия се притесняват, че повишаването на ликвените проценти от Федералния резерв ще натисне твърде силно спирачките на економиката и ще предизвика рецесия. Заедно с това, покачването на американския долар се оказа удобство за американците, които пътуват в чужбина, но не и за американските компании с задграничен бизнес, чието печалби намаляват. Това засилва и финансовият натиск върху Европа и върху голяма част от развиващия се свят. Продължаващи повишения на лихвените проценти ще продължат да се отразяват зле на производствения сектор в САЩ. В момента международните ефекти, следствия от силния долар, по всяка вероятност не са в центъра на вниманието на Централната банка, но те не са без значение за Америка, смятат специалистите. Еврото е спаднало с около 12% на годишна база в сравнение с долара, достигайки най-слабото ниво от около 20 години. Британският паунд се е понижил с повече от 15% за годината до най-низкото си ниво от средата на 80-те години на миналия век. Променящите се стойности на валутите имат своите стойности в реалния свят. Силният долар става проблем за Европа. Спрямо него другите валути губят стойността си. На Стария континент, войната в Украина, санкциите срещу Русия, обърканите доставки на газ и силния долар стават все по-сериозна предпоставка за рецесия. В момента Америка, фокусирана върху своите проблеми, сякаш не иска да разбере, че ако Европа понесе сериозен економически удар, вероятността от повече проблеми и за самата Америка е почти неизбежна. Економиката днес от двете страни на Океана е твърде обвързана. И може би резултатът започва да се усеща. След като британския паунд в началото на седмицата падна до най-низкото си ниво спрямо долара, загубите на пазарите в Съединените щати бяха твърде осезаеми и широки. Търпят загуби банки, здравни компании, търговци на дребно и още много други. Ръководителят на Европейската централна банка предупреди, че економическите перспективи се помрачават, тъй като високите цени на енергията и храните, тръгнали нагоре и след COVID-19 войната в Украина, намаляват покупателната способност на потребителите. Франция, втората по големина економика в Европейския съюз, прогнозира значително забавене на економическия растеж през следващата година. В Европа централните банки също повишават ликвените проценти, за да се борят с инфлацията. И това също не е в интерес на Съединените щати, които са един от най-големите търговски партньори на Стария континент. Глобалните геополитически и економически условия – не оправдават 75 базисни пункта, каза в интервю за изданието The Hill Клаудия Сам, бивши економист от Федералния резерв и основател на Самс Consulting. Нейното мнение е, че паричната политика на Америка смазва Европа и нововъзникващите пазари и че Федералния резерв, т.е. Централната банка с действията си, със сигурност влушава трудностите в Европа. За Хоризонт от Чикаго Елена Цанева